Velkommen til apropos Game Test livestream nummer to, afsnit nummer 60 <laughs> Vi har folk der ser med, måske, eller så kommer de dumt i løbet af næste tid Vi har forberedt folk der lytter med efterfølgende Men det skal vi ikke koncentrere os om nu Nu vil jeg bare gerne Vi velkommen til en time eller to Med mig selv, Hoff og mine herlige, eller både min medvært og mine, eller vores herlige gæster Så mm. min medvært det er jo Chris Holm, som jeg plejer at være. Hey, back again Back to ruin it once again Ja okay, vil du så introducere ah. vores dejlige gæster? Det vil jeg da gerne Vi er så heldige at have en combo her Fordi vi har ikke en gæst på Skype Vi har to gæster på Skype på én gang Så velkommen til jer Finn og Tanja. Godt hey. at have jer hey. med hey. <laughs> Alright, Så er vi jo alle samlet Kan man så sige yeah. Det er lidt, uh, lidt større, større gruppeopkald End vi er vant til Så vi håber at, at folk kan følge med derude Og se os på webcam og det hele jeg håber Godt, det hele, at er for det. Ja. Men uh, inden vi går i gang med at snakke om uh, nyheder og annonceringer, så vi plejer at hoppe mm. direkte over i Fugtesløse. Vi vil ikke mm -hmm. spille tiden på andet, så uh, tænkte vi lige at snakke lidt om, hvilke spil vi har spillet i det løbet af den sidste uge tid. Sure. Så kunne vi lige vente på, at folk ligesom stille Ole, komme ind i streamen og fuck ja. med. Så jeg, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har spillet noget spændende. Skal vi måske starte med vores gæster først? Mm. Ja der? Hvad jamen, tænker I? Jamen det sidste, jeg har spillet, det er sådan set ikke nye spil Jeg har bare øh, spillet et retrospil Som jeg laver en af snart øhm, Og så har jeg spillet Hyrule Warriors I oh. timevis ja. <laughs> Er du blevet en på det? Ja, meget, Stod. meget. Det, det er det jeg været stort ja, ja, siden det udkom <laughs> Okay, Og det stadig godt? Det er stadig godt. Okay Sweet Helt ikke banden på stream, det vil du godt Der er børnene oh, med Ja uha Uha godt Også <Vores, laughs> publikum Deres hoved springer i luften, ligesom i den her film Ligesom den ikke tålte Hvad med live Hvad har du spillet så? jeg har spillet pas Det nye Der er jo en demo ude til det, så det har jeg prøvet lidt Okay Hvad synes du så sammen det indtil nu? Det er meget bedre end de sidste to udgivelser. Det er virkelig godt Okay Altså det er bare sådan back to the roots igen, altså de, de sidste to, de lignede jo meget fifa mm. Og det var mange rigtig kede af, og det er det ikke mere Og det er rigtig fedt Okay Hvad er noget okay. af det bedste så, ved det nye? At ja, de gør spillet hurtigere igen Altså mm. de, det er jo ligesom de har taget tempoet ud for at gøre det mere sådan sekundationsagtigt de sidste to spil ja. Og det var bare alt for kedeligt, altså det går bare alt for langsomt Og nu har de skruet op for det igen, og det virker rigtig fint Sweet <laughs> Er det så til at følge med Eller er du bare fuldstændig i rusten? <laughs> nej, nej, det er fint Jeg, jeg spiller også de, de gamle spil så. <laughs> Ja, okay Forstår jeg, forstår jeg. Well, så er det ikke kun uh, Kasper og Johannes Der kan følge med i fodboldens <laughs> digitale planer De skal have noget modstand, skal de Hvad med uh, Osholm? Skal vi også snarere om, hvad vi har spillet For vi har næsten også spillet en demo af en slags Det har vi En uh, demo, der ikke er den endelige udgivelse, men er meget tæt på, fordi lad os være ærlige, der er ikke så lang tid til, at vi bliver velsignet med Call of Duty Black Ops 3, som vi har spillet. Ja, præcis, Det gør det. er lidt bagud. Uh, sådan det jo. I hvert fald, så, så var vi der i momentet, Hoff. Ja. Vi, uh, vi var med i PS4-betaen, fordi nu er de jo rykket over på Sonys beskidte maskine, uh, for at uh, noget eksklusivt og Ligesom promovere Sony-platformen Noget mere ved, med, ved Hjælp af Cut ja. Så Black Ops 3 Pretty cool, jeg sprang jo over At Warfare, hvor man kunne have rundt Og boost og sådan noget ja. Så det er meget nyt for mig At uh, kunne have rundt som en anden cyborg Og <laughs> øh, løbe på væggene Og alt det crazy stuff De har puttet i multiplier delen, fordi det jo kun vi har fået lov til at spille med den her beta, der var for ikke så lang tid siden. Men øhm, jeg synes, det er ganske fint. Det er måske lidt for intenst for mig, men så må jeg jo bare øve mig. Lidt for intenst, Ser du? Jamen, det går virkelig hurtigt med de enhancements og de boosts, man kan lave. Og det, jamen, det er jo sindssygt. Ja, du føler det mig gammel. Det, ja, jeg føler mig gammel. Um, the future is black, som de unge siger. Men hvis bandesignet er fint nok i multiplayer, så... Så er det vel som det er, så kan man enten lide den retning, de går i, eller ej. Jeg kan godt lide det, selvom jeg er skræmt. <laughs> du er skræmt? Det, det er, jeg forhøjelig gør det. Fremtiden er farlig. Ja, meget farlig. <laughs> okay. Men udover Black Ops, så har jeg også spillet den her Mega Man Compilation. Det er også den, jeg kommer til at anmelde til næste gang. Mm -hmm. wow, den er Legacy Collection. Mm. Som den hedder. Så der er det så de klassiske 6 Mega Man-spil til Nintendo. Ja. Man kan sidde og lege rundt med på nye konsoller Forstået Er det ikke, også, er det ikke noget med at den, Det egentlig er en Collection der ligner meget En tidligere Mega Man Collection vi har fået Men bare med mindre indhold Det er måske lidt kontroversielt. Jo altså af der, er kigget her. Jamen, der, er, der er jo kom Flere compilations ud af de Mega Man spil der. Mm. Og den er ikke særlig stor den nye her Nej Så det mm. kunne føles til at der taget flere spil med Enten bare ja, okay. et til 9 eller, eller 1-10 faktisk eller, eller måske har smidt noget x oven ja yeah. det har det ikke well you can't win them all <laughs> Nej, der men er... hvordan har det så med det med Mega Man jamen øh, ja, ja, der er en ting der irriterer mig lidt og det er, det, er jeg ved det kan man altid diskutere men der er jo det her spørgsmål med når man laver en emulation af et gammelt spil altså hvor, hvor mm. nok de skal emuleringen være er det yeah. og der har de så valgt at lave det nok de. Hvor jeg havde foretrukket, at det ikke havde gjort det, fordi at... Ah, når jo. man lavede meget grafik på de gamle konsoller dengang, så begyndte det jo, at køre langsommere. Ja. Og det har de så vedbevaret, og det havde foretrukket, at man havde ja, fjernet, for det kunne man jo efterhånden godt. Nu er den nye generation, så kan man godt køre det flydende. Flydende 30. Ja, mm, yeah, smooth, silky smooth, uh, 30 frames per second. Ja, så det irriterer mig lidt nogle gange, men... Uh. Ellers, oh. ellers er det rigtig god spil, stadigvæk. Nej, er du gode så. til dem fordi det er jo sådan lidt uh, make it or break it om uh, man kan finde ud af de gamle Mega ja er helt vildt nej <laughs> så, men jeg forstår du er ikke er helt... i gang med dine speedruns eller sådan noget. nej dog ikke så langt jeg ikke men jeg forstår ikke helt uh, sværdskræn. af dem fordi jeg så vidt jeg kunne huske og høre at jeg ikke spillede så mange af de gamle nej øh, faktisk mest store til gameboy men øh, ja. så skulle et eller andet hvis rigtig rigtig svært og så skulle to være lidt mindre svært og så skulle det vist fortsætte med at være så vildt svært igen. Ja. Men jeg synes, efter at have spillet dem sådan, at etteren er rigtig svært, toen ja. er forholdsvis nem, og så bliver de andre bare 3 og en bunkers svært. <laughs> altså endnu svære end etteren, synes jeg. Så. Ja. Jeg har noget også lige at slutte af med et spil, meget spirituelt spil, mm. og rigtig indlevende, før at jeg skulle starte på universitetet og flytte og alt muligt. Så jeg tænkte, det ville være meget passende lige at spille Journey, om sider. Og det er muligvis Et af de mest positive Og involverende øh, Spiloplevelser jeg har haft i Et år eller et eller andet mm. øh, sådan cirka Så det, er, det var jeg vældig godt overrasket over Og det er ikke lige noget Jeg glemmer lige forløb. Helt sikkert et af, mit, et af mine nye favoritter Inden for indie-spilmarkedet mm. Eller bare spil generelt Det har jo sin egen plads i Hele industrien Eller inden for hele mediet ikke også? Ja. Nogle af jer, der har været så heldige At tage af på en journey Det ja. er selvfølgelig Det er selvfølgelig til PS3, PS4 og nu crossbar eller det der En stor snarve Ser jeg som en maskine oh. Ups Det kommer ikke til at lyde godt Er der andre spil, lige har spillet, Tanja eller Fynn? <laughs> Rocket League Åh <laughs> oh, ja, det er fandme også bare populært For tiden <laughs> Kan I tæve Kasper? Det, det ved jeg ikke. Jeg har ikke spillet mod ham, så... Det tror jeg ikke, jeg kan. <laughs> Match waiting to happen. Skal du øve dig, mand? Skal du kunne tæve ham? <laughs> Sæt ham på plads? Præcis. Jeg skal fandme ikke tro, han er noget. Show him who's... Uh... Who's got the moves? Hvad var det for en spil, du... var ved at spille? Og skulle til at anmelde alt muligt, Tanja? Er det en uh, super top hemmelighed, eller... Nej, det er jo... Nintendo 64-spil, som der ikke er særlig mange, der kender. Ja. Øh, ja. Som hedder Snowboard Kids. Okay. Så øh, det bliver da rigtig spændende. Jeg kunne, jeg elsker spillet, så det, det kan jeg afsløre. Okay. Forstået. Jeg er barest fra starten af. Ja. <laughs> det er jo et retroindslag, så vi ja, har ja, en det, jo en personlig tilknytning til det. Hm. Ikke også Hoff? Ja, ja. En gamle supermand. ja, ja. Hvad, hvad er det så for noget? Det er ud fra, at det er et eller andet sportsspil, eller sådan står på snowboardspil? Ja, så man står på snowboard, men det er så også det eneste, der, det har med sport at gøre. Det, ellers er det sådan lidt Mario Kart-agtigt, bare okay. på snowboard. Okay, så det er det ikke sådan at lave, lave ned en bakke og lave tricks? Ja, man skal lave tricks også. Okay. Faktisk. Eller det kan man godt. For at tjene penge, og dem kan man så bruge til at få items, som man kan skyde andre med. Nå. Så. Ja, yeah, så skal man også op i skiliften og sådan noget. Så det, det er meget hyggeligt. Okay. Jeg har selv lige kort kortrørt uh, Forza 6, som vi også har fået til anmeldelse nu her. Mhm. Mm med ikke på ja, noget øh, at tage eller sådan noget. Det er ikke nogen DLC-pakke eller expansion. Der er kommet et helt nyt Forza. Ja, det kommer okay. der til, i september. Okay. Så kan man se, hvor meget jeg følger med. <laughs> Shit. Skulle abonnere på en uh, nyhedskanal på et eller andet tidspunkt. Ja. Yeah. Måske en podcast, så kunne det være, du var... Hvor mere du med på et udkommende? Hmm. Hmm. Kan du vide, hvad det skulle være? Jeg ved det ikke. Jeg kender ikke nogen. Nej. Eller ikke jeg. <laughs> så kan du godt lide det der finder, eller de der finder, det der? der. det der Jo. Jeg synes, altså indtil videre, at jeg kun spillet tre løb, som sagt. Jeg synes, det virker ganske fint. Mm. Ja. Noget af det, de har gjort før, det var af de gamle. fald 304'eren, der har de ændret styringen med, når du brugte joypad, sådan så at, hvis du for eksempel rykkede helt ud, altså helt ud i siden og så rykker den tilbage igen og rykker helt ud i siden at så tolkede den det som at du holdt den sådan et sted i midten ja. hjulene, fordi at øh, det passede mere med hvordan folk ligesom brugte controlleren mm -hmm. og så havde jeg ligesom sådan en lag imellem sådan, jamen det er det her du, du gerne vil gøre med rattet øh, det har man mulighed for faktisk, at slå af i den her så man får en mere præcis styring på den måde det virker jo smart, ja. jeg tror det er noget du kan mestre så? Jeg har prøvet at tage det til Jeg har en del mere ud Men øh, det er fedt <laughs> Så okay. Well, you'll get there someday <laughs> I believe in you Tak, tak <clears throat> Jeg foretager selv at spille sådan Hvor jeg har høj realisme på Men så modstanderne ikke er så svære det, Altså jeg vil helst Slås med bilen I stedet for bare at slås med modstanderne Ja Men det er sådan lidt en, sådan. en smags sag For folk Der er nogen der bare går lige Ikke skulle tænke på at skifte gear Eller så meget brømte Længde og sådan noget Ja men i stedet for at være modstander Så Sådan hmm. det Ja Men er der så egentlig, nu begynder vi jo snart Nu hvor vi alligevel er live her Og vi er nået til episode Ikke 50, Men faktisk 60 mm. Og vi er live igen, det som vi var ved episode 60 Så er der så noget I begynder at se frem til Nu hvor vi bevæger os hen på efteråret Eller hen ad efteråret mm. Mm. Kommende spil Du siger okay. Jamen, jeg ser rigtig meget frem til Chibi-Robo-Splash. Og det vender tilbage den Chibi-Robo-serie. Ja. Yeah. Yes. Du får også til synt. på det det ved, ved Gamecube, Tanja. Ja, det fik jeg da også lige testet, så det, det ser jeg rigtig meget frem til. Mm -hmm. Det er du vil fortælle mere om det, eller, eller andet, altså. <laughs> eller Jamen, altså... Det, det Jeg fik jo ikke prøvet så meget, men øh, det er jo ikke i 3D, som det er til Gamecube, vi har liggende. Det, det er jo øh, 2D på 3DS Nå okay Men altså de bruger ikke særlig meget af 3D effekterne Men øh, eller så hopper man jo bare frem og tilbage og bruger stikket og den lille søde robot For at komme frem og, og altså det var jo lige to baner jeg fik prøvet Så det, der var ikke så meget sværhed i det indtil videre Men det var sjovt okay. Hvordan tror du så det ændrer? Hvad er det, kvaliteterne ved Chibi i at det er i 2D? Altså, tror du sagtens, at de kan finde ud af at gøre det spændende stadigvæk? Jo, det tror jeg. Altså, det, det lille, den lille smule historie, man fik, den var der også, den var der også øh, sød nok. Ja. Det, det var kun få sekunder, men mm. <laughs> det virkede fint. Mm. Det, det tror jeg da, det, det kan, forhåbentlig. Sweet. Ja, det kan godt nok også en at jeg burde kigge lidt på. Synes det er så gejl? Lille rengøringsrobot der. Han er siddet. Kommentarer ind på streamen. Hej Erik, siger jeg herover, fordi chatten er herover for mig. Hey chat. Velkommen til. Det er crazy. Mm -hmm. yeah. <laughs> <laughs> så. Erik, vi har delt. Det er social media marketing, vi er i gang med ikke. Vi har delt budskabet, så. Æh, hvad med inde på Group test er der, er der folk, der ved, at vi er i gang der egentlig Det håber jeg. Så jeg, jeg kan godt øh, dele det rundt, hvis det skulle være, men så virker jeg nok lidt distraheret. Det er jo ikke særlig professionelt. Men så igen, jeg virker altid lidt distraheret og underlig så det er nok, hvad folk forventer. Der mangler ind. 09. Flere, øh, flere toast til os andre. Det er nemlig rigtigt. Nu holder dem alle sammen selv, gør vi <laughs> snak om det vi alle, alle vil vide om Dit sexliv Tilføjer <laughs> altså lige. Jeg ved ikke okay. om der var nogen der tænkte at Jeg ville sige noget andet For eksempel min favoritopskrift På toast Eller noget øh, bedre Eller mere passende Det ved jeg ikke men, ja. øh, jeg, jeg tror ikke lige jeg har tænkt mig Snak om det du snakker om Erik Her på en livestream den tror jeg, vi tager bagefter, Mark. Det bliver i hvert fald en anden, en anden livestream. Det kan vi ikke nå på den tid. <laughs> What? Hvor fanden det? <laughs> det har vi lavet don't, forbi, mand. Don't encourage him. Jeg <laughs> <Erik> siger nej. <laughs> oh. skal, vi tage, skal vi tage? lige tage ydelingstoast, før vi går i gang? så? Oh. Oh, shit. Det kan jeg godt huske, vi har snakket om på andre podcaster. Der var tak faktisk ved. nogle udmærket bud. Så lad os høre okay. her. Hvad er it. Vi så bare um, til en helt almindelig en, kedelig. Skinkeost. Oh. Du du prøver du tager ikke lige øh, den der smørmetode oh, på oh. Af det. Oh. Så det. Selvfølgelig. Det kan man jo ikke lave uden, altså det er jo. Oh. Det vil være gale Mathias. <laughs> men øh, det er vildt i hvert fald, ja. Skinke ind i bum, sådan. Der. Mm. Helst ikke de der sådan helt, ikke, ikke ikke en kokskinke, den er sådan lidt lidt for kedelig, men ja. Nu lignende Ja, det kunne man godt. Ik? Ja, det man gøre. Kunne man gøre. Ja. Det kunne man gøre. Jeg mener at det er hambryg, vi har, når vi laver gametest. Jeg tror faktisk, jeg har dele. <går> vi har begge Det ikke en variation. alt. Pretty sweet. Hvad med andre? Jamen, øh, helt almindelig toast. Måske bare ind i toasteren, og så en halv centimeter Nutella på. Nutella, ja? Altså ovenpå, ja. bagefter? Ja, bagefter. Okay. Sweet. Det virker da som noget, der skal prøves. Det rigtig, det, i rigtig, hvert fald. rigtig smart ja, Jeg ved godt, det er lidt øh, snoppet af mig Men jeg er blevet sådan lidt øh, kreds, Når det kommer til ost i toastene mm. Fordi jeg køber tit de der øh, toast-ost Firkantede skiver der det, Jeg kan næsten ikke spise toast uden dem For at være ærlig Det skal bare være dem okay. Og så øh, efter jeg har flyttet ind faktisk, Så har jeg fået en ny toaster oh, mm. Den store nyhed, alle ventede på at høre jo, ja. at jeg har fået en ny toaster så okay. øhm, det, ideen med den er At det bare sådan er en aflange en Nærmest sådan en grill Og føler mig rigtig mandig, når jeg står og laver toast no. Selvom jeg nok ikke burde gøre det <laughs> så, man godt så man kan godt putte andre ting i Smukt Små i livet Så man kan godt putte andre ting i også så. Ja det kan man også godt Altså det kan man selvfølgelig sådan ja, en toastmaskine Men altså den er kun lavet til toast ja. ikke? Jo øh, men det her det er bare mere sådan grill Og så det smarte det er Hvis man er en dogme øh, studerende ligesom mig så kan man putte tosten ind under noget bagepapir. Og så øh, toast ind i bagepapiret, bagepapir-bunken øh, ind i toasteren, og så bare køre. Mm. Det er Hvis smart. Det pro, pro tip til folk, der hader at gøre deres toaster ren. Ja, jeg Hvis jeres ja. toaster tillader det, prøv det. Pro tip fra mig til jer. Okay. <laughs> Men øh, er der dig, jeg føler vi mangler så? Jamen også bare helt normalt. Så skal det bare helt til det, hele, til det okay. er helt mørkt <laughs> okay Shit Det skal faktisk have meget før den begynder at blive mørk, skal han ikke det? Jo, det Hvis er jeg en lang tid Den bliver sådan rimelig hurtig, Lidt crisp, og så går der bare lang tid før den bliver mørk, synes jeg Ja Hvad er imod mørke toasts? Ja, ingenting. råd <laughs> Jeg glæder, mig. Jeg synes bare, at der skal være adskillelse mellem de mørke og de lyse, Men altså, jeg har ikke noget mod dem Jeg har faktisk venner, der <laughs> godt kan lide mørk toast, men sådan det okay. Grandpa <laughs> men der er ikke noget love oh, okay. for uh, sådan en god gammel uh, Cowboyt og Toast Nej, det var i god gamle dage Det var sgu godt For fanden Okay øhm, hvad var det nu Der var en eller anden lille ting med Toast Men oh, no. Jeg kan ikke lige komme på det uh, Hvad siger chatten det er jo... Erik han havde faktisk tænkt sig at lave aftensmad lige nu Men uh, han beslutter sig for At der er livestream det er vigtigere Det er rigtigt Signight øh, 9 øh, skriver om øh, lidt ketchup, skinkestremler, mozzarella, og så, en øh, og så en tur i en panini-grill. Det kan måske være lidt ligesom den, jeg har. Ja. Der er vi lidt på bølgelængde der, Signight 9. Og så bliver jeg selvfølgelig forkælet med, at ikke skriver, at hold med bedre end tykstejspuffer og, bør og børnæs. Jeg, jeg tror, det er den mest fascinerende kompliment, jeg har fået længe, så Shit. mange tak, ikke finde hmm. uh... <laughs> hvorfor, <Fantastisk>. hvorfor bliver <laughs> Hof du bliver kaldt for Pia Hofgård. Okay, fed. Jeg tror det var måske omkring <laughs> Nå. No. Ja, for... no, okay, Så nå, okay ja. Så det tog lang, lang tid at fælde den. <laughs> ja, okay. Jeg skulle sige tænke, jeg tænker <laughs> yeah. ikke. Nice one. Vores yeah. yeah. fans overrasker gang på gang. Yeah. Ja. Der <laughs> yeah. er kærlighed derude. That's that's a good one. I'll remember that. <laughs> Men skal vi efter den her fantastiske snak om uh, Toast Som man altid kan mm -hmm. snakke om Hoppe over i uh, annonceringer måske Sure Det kan vi da bare Så jeg er klar til at receive en annoncering Directly to you Fedt Der er et spil der hedder Ace Attorney 6 Der er blevet annonceret Annoncer er Annonceret <laughs> <laughs> ja, Det udkommer til 3DS øhm, Og jeg går ud fra det udkommer i Japan først Fordi det plejer de jo at gøre Most likely. Så det kan man lede sig til, hvis man godt kan lige Phoenix Wright, mm. tror jeg. Er det ham der med i den? Jo, det er Phoenix Wright, er og så startede uh, Ace-serien. Og så er det sådan lidt, de foregår i samme univers, så det er vel fint nok. Det er vist bare sådan en videreudvikling af serien. Men det er stadig ham, der er med som hovedperson, eller? Nej, det er vist ikke ham, der er hovedpersonen, men han okay. arbejder vist sammen med hovedpersonen. Okay. er jeg ikke så meget for det ser dog ud til, at det er hans øh, silhuet der er i, i spillets logo der sådan, Det står sådan med Kinesiske tegn, japanske tegn japanske tegn er det nok Jeg mm. står i 6-tal ja. Og så tager han, den tegner han sådan sin silhuet henover Hvor han står og peger, Og så har den der kruller oppe i håret Præcis. Råber sandsynligvis Objection eller sådan noget er <laughs> sandsynligt Ej, øh, jeg, jeg mener det er sådan, det hænger sammen mm. Så ja Det er da meget fint og øh, ja, så kan vi jo snakke om en annoncering, som fylder lidt videre på det her emne, som øh, der tidligere er blevet snakket om i Abro Game Test hvor Kasper og jeg i hvert fald snakkede om øh, Deadpool-spillet fordi øh, vi undrede os jo over at, øh, at det kom tilbage på, øh, på Steam Activision tænkte det skal lige tilbage på Steam og, øh, nej undskyld, det var vist ikke Steam det var vist øh, de øh, digitale marketplace for Xbox og PS3 men havde det været tid, Ja, det var vist på fjernet. Bare fordi activation. Ah, Deadpool-spillet, fuck det. Men i hvert fald så ser det nu ud ah. til, at vi kan forvente en Xbox One og PS4-udgivelse af Deadpool. Så simpelthen en okay. Deadpool Remaster. Endelig. Og ja, det er vist ikke så overraskende, hvis de gerne vil hoppe med på Hypetrain, der er på grund af Deadpool-filmen, der jo mm. er på vej. Så Activation tænker, hmm, vi havde det der Deadpool-spil, det solgte ikke så godt, men fansene var meget glade for det. De der dumme fans, de er vildt spændte på den her film. Catching. Det giver jo god mening. Der kommer det lige igen. Ja. Yeah. Så man får alt DLC med fra det originale spil, og også to ekstra levels og nye suits, eller kostumer kan man også sige, til deadpool så det er lige en lidt Forbedret pakke der Lækkert mm -hmm. Er det noget det I skal have? Jeg, have? Frem til. Øhm, jeg skal være ærlig, Jeg har kigget på at investere i Deadpool spillet, Fordi jeg glæder meget til filmen mm. øhm, Lidt overrasket over at Prisen ikke er billigere på Steam Jeg håber i hvert fald det er en god Steam udgave Men what the fuck Det, det kan være, det kan være mm. at jeg køber den her til PS4 Maybe Okay men der kommer også et andet remaster Nå For dem har vi ikke helt nok af endnu Nej Det er faktisk et af de mest populære spil i En årgang på Xbox Live Og det er Castle Crashers Det bliver genudgivet Amazing. til Xbox One Er ja, det lige væzester, det eneste der står her Det ser ud til at det er lidt eksklusivt Endtil videre i hvert fald Hvilket jeg ved godt Det er en returteret ting at sige øh, Eksklusivt indtil videre Men <laughs> det er jo spilindustrien vi stakker om men i hvert fald så kan jeg godt genkende det lidt Da Castle Crashers først kom på Xbox 360 Og var meget populært Og øh, sommer Indie Eller sommer Arcade Eller hvad det nu var Og så senere så kunne de De irriterende PC-spillere og PS3-spillere Så få Castle Crashers Så må det ikke det er den samme dealio her Jo, det er godt tænkes Ja, det kunne sagtens være Men som en lille bonus Så hvis man har spillet i forvejen til ja. Xbox 360, og har en guld-account, så får man spil gratis. Den nye remaster her. Kunne man næsten kalde det Cross-Buy? Mm. Ja, jeg tror ikke helt, men jeg ved ikke, om du får det begge steder, hvis du køber det, men... Ja. Nå. Ja, det gør det hvis du når at købe det nu, til ja. den gamle, så får du også den nye. Selvfølgelig. Så ja, ja, og så er der et nyt minigame med, ser ud til som noget af det eneste, mm. og så kører det så også 60 frames. Det overrasker mig simpelthen, at det ikke var smooth, da det første udkom. Ja, det er vi bliver, Ja, vi blev åbenbart stødt meget mere dengang yeah, Altså men... jeg kan godt lide cars Crash Jeg spillede det med en ven på bs 3 Jeg synes det var fucking sjovt Men det uh, skal køre smooth yeah. Det er dobbelt the frames, dobbelt the fun <laughs> Dobbelt the internet comments ja? Så ja, jeg, bliver, jeg bliver spurgt om øh, øh, Erik skriver Holm, Hvem er mest sexet John Cena eller Brock Lesnar der må jeg nok sige John Cena. Hvem, hvem kan konkurrere med den flotte mand? Man kan nok be seen. Nej, det så. er det. Kan han se me? Fordi ah. hans tid er nu kommet. Uh, hvis man venter på XCOM 2, som jeg gør med glæde, så kan man, yeah, skal, skal man til at vente det længere, fordi det bliver desværre forsinket. Uh. Det kommer først uh, i starten næste år. Jeg tror, det er februar. 5. februar, der blev udskudt til. Oprindeligt skulle det komme her i... Uh, Slutninger i år Du ser frem til XCOM, selvom det blev blevet udskudt Ja, ja det, det var også noget, du så på Gamescom, var det ikke? Jo, jo. Plok, alle Som sammen, gå ind og se uh, Game Test X, uh, XCOM. Nej, gå ind og se Game Test, uh, Gamescom uh, indslag. Det var også mere at se det Hvad, hvad synes du om det, Tanya? Var det godt forløbende at se det sammen? Jo, det var jo. vi Ja, øh, yeah. det var ikke lige mit spil men. Uh, det var sådan det, det. en ked i Ja, det var en rimelig kedelig præsentation. Jeg har ikke spillet de andre, så det var lidt... ja, yeah. Fint nok. <laughs> der var ikke så meget for mig at, at, at ligesom finde ud af. Men uh, du var der, var der meget positiv for det, så det... Det havde været lige meget, om de bare havde vist <laughs> en plakat med det eller sådan noget. Hvad hey, er det XCOM? I love that game! Hvad yeah. kommer efter følger. Se logoet. Tag alle det gamle. Wow! Ja. Nå, no, men øh, noget andet, som øh, er blevet annonceret, det er måske ikke en så god annoncering, men det ved jeg ikke. Har vi nogle Fighting Fans samlet her? Mm. Anyone? <tryk> lidt. Nej. Du går lidt i studiet før men Det kan være, at chatten <tryk> er, er fantastisk. Men desværre for alle Fighting Fans, så er der dårlige nyheder. Hvis I er, i, hvis I er nogle af de uheldige mennesker, der stadig sidder med en PS3 og Xbox 360 og simpelthen ikke har tænkt sig at opgradere og tænker, hvornår kommer Mortal Kombat X så jeg kan nyde flere sweet fatalities dårlig nyhed det kommer ikke det er PS3 og Xbox 360 udgaverne af Mortal Kombat X der skulle udkomme langt efter de, de nye udgaver til de nuværende platforme, de de kommer simpelthen ikke, og de er blevet cancelled, fordi at, hvad hedder det studie, som stod for PC-udgaven, altså ikke uh, NetherRealm Studios, som er dem, der laver Mortal Kombat, men simpelthen, uh, hvad hedder det, de, uh, hmm, hvad er det nu, de hedder egentlig? De, det er ikke uh, Warner Bros., det, det er jo udgiveren. Ja, det er men NetherRealm, så er det ikke det? det er, undskyld, det var High Voltage Software. Når er det dem, der kommenterer det? Ja, de, uh, de oh. skulle... De lavede det til PC, som vi også tidligere snakkede om, men det var ikke en så heldig sag ja. Og de skulle så også lave det til PS3 og Xbox 360 Nemt nok, bare skalere grafikken lidt ned, sørg for at det kører smooth, fint nok, men nej Det kan ikke lade sig gøre, de har arbejdet hårdt, siger Warner Bros. med deres hold Men de kan simpelthen ikke øh, øh, få det til at passe sammen, så det udkommer overhovedet ikke til PS3 og Xbox 360 kvaliteten, der var simpelthen ikke høj nok, og de, de kunne ikke nå op på den standard, hvordan de nu ville gøre det, men hvordan de end ville gøre det, så kunne de ikke nå op på den standard, som PS4 og Xbox One-udgaven lagde for døren. Okay. Så det viser jo nok bare, at det ikke lige er så nemt, som man skulle tro, at holde tjek mellem spil til den gamle generation og den nye generation. Vi så jo også med Dying Light, hvor de før spillet udkom, simpelthen sagde, de der udgaver til de gamle platforme, de går ikke. Bare lige så, jeg ved det. Men her er der simpelthen tale om, at øh, man går og venter på spillet, og spillet er jo egentlig også udkommet til andre platforme, så folk kender størrelsen på det, ved hvor awesome det er, eller ved hvor skuffende det er. Mm. Så øh, det er jo lidt undligt, at de bare så siger, ja, vi var i gang med det, men nej, det er ikke alligevel. Too bad, men i det mindste, så... Dem der har pre spil til de gamle maskiner De kan få deres penge tilbage okay. så, det, det er nok øh, det som PS3, ejer, øh, PS3 og Xbox 360 ejere kan se frem til Bliv ved med at spille jeres Mortal Kombat 9 Eller Mortal Kombat fra 2011 det nu var, Og så ellers lige så for at få jeres penge tilbage Fordi Mortal Kombat X går ikke Det kommer ikke Desværre Nej, det er faktisk lidt sjovt, øh, en nyhed ikke, fordi at, at 9'erne også kom, og 10'erne mindre om 9'erne. Ja, yeah, men... At altså, siger, at vi kan ikke gøre det. Men, nej, der må vel være et eller andet tech ved scenerne, der, der gør, at de simpelthen ikke kan gøre det ordentligt. Eller også, så var det bare et for besværligt projekt. Altså hvis de siger, vi har en engine, der fungerer rigtig godt på de nye maskiner... Jeg så måske har en lidt anden engine til de gamle, og den, det simpelthen bare ikke fungerer ordentligt i sidste så, well, skrøt det. Eller yeah. skrøt. Er du gæld på, at det nok bare bliver for dyrt? Eller det har nok bare vurderer sådan, hvor mange køber spiller stadigvæk, nu, nu er der gået lang tid med at få det porteret, yeah. det er ikke kommet igennem nu. Hvor mange yeah. køber stadig har i de gamle konsoller? Hvad vil det koste at portere den, og hvad er realistisk, at vi vil sælge af den? Og så siger de bare, at ja. der er sgu for meget arbejde i det. Mm. Fuck it. Cut it loose, motherfuckers. Yeah. Jeg får i hvert fald også at vide øh, med, med John Cena-kommentaren her i chatten, så får jeg at vide, at jeg er syg, og det er forkert, og jeg er værre end en pedo og en negro. Fordi Brock Lesnar, han broke the streak. Jeg har ingen idé om, hvad det her betyder. Ah, det er, fordi øh, Brock Lesnar, han vandt over Undertaker i WrestleMania. Nå no, satan. Og han havde haft et streak på, jeg ved ikke hvor mange masser, 20 måske, han har vundet hvert år. Og det er også ham, der dræber folk, jo. Så det er jo eller begraver dem Nå, ja. man kan endnu ikke Præcis. bevise noget der er en forskel Nej nej. Så. still real to me damn it <laughs> uh, you can sell your soul to the devil but your ass belongs to Brock okay Erik okay. og Erik ser vist ud til at være uh, wrestling fan når det kommer til fighting spil og Signor 9 han venter stadig på Tekken det er jo nok uh, Tekken 7 til de nye maskiner går ud fra Uh, ellers så er han også uh, fan af WWE Allstars til de uh, gamle maskiner her tror, Jeg tror ja, ikke han så... mener /styrfatter. Det er for dig ja. Det er helt sikkert den Kommer det stadig til PS3 og Xbox 360 egentlig mm. Hvem ved hvor, hvordan ja. det projekt lige er lined up Altså jeg, jeg er også meget glad for Tekken Men helt ærligt Namco Tag den med ro I har sådan 10 fucking projekter i gang. Hvad med at udgive et spil, og så tage den derfra? Altså. Hvad hedder deres udvikling af tekken -spilene? Hvad Hvad hedder deres udviklere af Tekken-spillene? Oh, jamen det er jo Tekken-holdet, mm. inden under Namco. Okay. Og jeg har vist også hørt noget om, at Project Soul, som laver Soul Calibur for Namco-firmaet, at der vist også er nogen fra Tekken-holdet, frem og tilbage. Så, måske... Og okay. vi har også fået en ny i chatten. Rotterdam. Eller Rotterdam. Hey. <laughs> Og det, han siger, at desværre så gamingindustrien bare ude på at skøre ussel hvor hjertet ikke er. Og ellers sender de bare noget DLC eller patch ud, så de udgiver halve spil, desværre. True. Tough Love. Meget, meget korrekt observation, observation der. Hvor end det er meget tragisk. Men til Tekken, der kommer jo snart et halvt Tekken-spil. Ja, ja, Tekken jo, 7. Nej, men der kommer også Pokken, ja. eller Pokémon Tournament, som er sådan en crossover mellem Pokémon og Tekken. Er du sikker? Er det ikke bare et, et Pokémon-spil lavet af tekken -folkene? Jo. Ja. Jo. Jo. Ja. Det, ideen er virkelig fængslende, fordi jeg kan fandme ja. godt forestille mig, Paul Phoenix bare fucking donkey punch uh, en eller anden Pikachu. Det er, oh, man... <laughs> Fem være godt Så kan jeg dropkick uh, 9, Man er aldrig uh, for gammel til Dead or Alive Og det er overhovedet ikke perverst Det er kunst <laughs> Det er kunst, okay Capcom de er meget glade for Resident Evil serien lige nu Fordi de tænkte oh, Yes, endelig, vi kan tjene penge på Resident Evil spil igen Ved at genudgive Men i hvert fald så er Resident Evil 0. Uh, remaster jo også på vej og derfor så kan vi så se frem til en collection i en fin kasse til enten PS4 eller Xbox One. Og hvis også de gamle maskiner, det, det, der er mest fokus på de nye maskiner med de fine kasser og sådan noget. Men Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3 og PC. Så hvis man gerne vil have en collection af Resident Evil Remaster og Resident Evil Zero Remaster, så kan man så se frem til det. Og det ser vist ud til, at i Europa, så får vi det meget definitivt øh, og tidligt i, øh, i januar. Den 22. Okay. januar, faktisk. Hvem med Tanja og Er I øh, glade for Resident evil spillet? Nej. Men Re Re Rebecca Chambers, hun er jo så sød i Resident Evil Zero. Så jeg kunne godt lide de første spil, men så kom jeg lidt væk fra det, og så har jeg ikke spillet det siden. Så... okay. Så jeg spillede to år og tre år, og, ja. mm. og så har jeg ikke spillet det siden. Skal du så kigge på Resident Evil 2-remaken, der er på vej? Ja, uh, det ved jeg ikke. <laughs> jeg så at var sjovt. Åh oh, ja, okay. Nemesis. Ja, Nemesis. Cool. Vi må håbe, de lægger så meget arbejde i remasteringen af 2'eren, som de gjorde af 1'eren oprindeligt. Jeg er rimelig sikker på, at det gør de også med den feedback, de har fået. De sagde sådan, Resident Evil 2-remake, hvordan vil I gerne have, at vi går i gang med det her projekt, og så... Var så var, ja, var der selvfølgelig nogen, der sagde øh, Lav det ligesom øh, Ligesom de moderne Resident Evil Og det var selvfølgelig de dumme og uvidende mennesker Der ikke rigtig tænker os om øh, Eller også sagt på en be, øh, bedre måde Eller på en pænere måde At det var folks mening, jeg var uenig i Og så var der selvfølgelig også andre, der sagde Gør ligesom I gjorde Med Gamecube udgaven af Resident Evil Simpelthen tage det standpunkt Og så gør det med Resident Evil 2 ja der bliver talt lidt om, øh, om Resident Evil serien her i chatten og øh, hvad hedder det erotiske FPS spil fordi øh, Cyanide øh, 9 han snakker om at det ville være fedt med en remaster øh, specifikt remaster af de tre første Resident Evil spil bare i tredje person øh, som de gjorde øh, da de lavede Resident Evil 4 og fremad mm. så det er jo den lidt mere moderne øh, stil og så begynder jeg ikke at snakke om min erotisk first person shooter, hvor skurken er Donald Trump. Og hans håndlanger er Stone Cold Steve Austin. Jeg ved, jeg ved ikke. Nå, nu er vi inde på noget rette her med Rotta Tam, der siger, jeg mangler en remake af Resident Evil 3. Så finder nok, Rotta Tham nok meget enig der. Fordi Rotta Tham siger, at uh, Resident Evil 3 det var det bedste. Ja, jeg kan faktisk godt komme med i en enkelt annoncering, hvis det er. Det er vejen i en nyhed, men øh, ja, right. det er bare en lille kort rettelse på en nyhed sidste gang. Allerloved. Du var godt, tak, tak, mange tak. Øh, det var sidste gang, der snakkede vi om uh, Until Dawn, der har fået positiv feedback og anmeldelser og så videre indtil nu. Folk er glade yeah. for det. Streamer lidt online. Og så fandt right. du ud af, at nogle gange der kunne de ikke gemme deres streams. Og det er oh. simpelthen stadig rigtigt nok, men det viser sig så nu, at det åbenbart var en fejl. At øh, det ikke var intenderet, at Folk ikke skulle kunne gemme deres streams af det Så det er noget de er ved at rette Og okay. så, så er det det Det var da pænt af dem <laughs> Ja Det er en fejl men vi kan ikke gøre så meget ved det Hej ja, hej <laughs> De er jo ved at rette er de ikke oh, jo, jo jo jo Men det var, det var der at sige at det er af dem Altså hvis de anerkender en fejl Så er det vel meget almindeligt man retter sig det, det. Jo men altså det er spilindustrien for fandme ja, ja okay det, altså, Warner Bros., de er jo nogle af de største røvhuller, når det kommer til <laughs> Arkham Origins. har vi har egentlig ikke tænkt os at patche nogen af de der få game-breaking-box, der er stadig her tilbage, men her mere DLC. Ej, det er godt, Sionite uh, 9. Uh, Resident Evil 3 og 5 var hans favoritter. Du skal også lide hans kommentar, han, sk han skrev inde. Super Mario uh, Bros. 3 remake. <laughs> ja, præcis. Der var meget yeah. snak om remake, så hvorfor ikke lige komme med Super Mario Bros. 3? Nej. Uh. Vil I så foretrække, at de laver et remake af Super Mario Brothers 3, eller vil I helst, at de har sådan en compilation? Sådan en velbevaret uh, samling af? Altså, det har de jo selvfølgelig lavet en gang på Super Nintendo, Ja, ja så, så får man også Super Mario Maker, som er lidt... som man godt kan tælle lidt som samling. Hvis man ikke har de gamle spil, så er det nok fint at have det. Mm. Ja. Tror men godt, jeg, jeg tror heller, at jeg hellere på? Vil have samlingen, end jeg vil have remake af de enkelte dele. Det er ikke sådan meget at remake Ja. Selv som kunde, så ved jeg ikke engang, hvor de skulle starte med et remake af træerne. Fordi der det er jo nej, rigtig... Nej, træerne er, er jo perfekt, så der er jo ikke noget at lave om. Det er det. Hvorfor så. overhovedet starte forfra med det koncept? Åh oh, gud, nu bliver der snakket i chatten om, hvem der er den mest sexede gametestanmelder. Og oh, skal vi fedt få chefen at sige at det, Allan? Tak til chatten. Det er godt, I har så uh, snakket Ja, så har vi direkte over i nogle hårde blæsende nyheder nydestime. boom Disney de har jo opkøbt Lucasfilm, eller Lucas ja, både Lucasfilm og Lucas Games eller LucasArtsad jo uh, og der iblandt deres IP'er er der selvfølgelig også Monkey Island serien og den vil uh, Ron Gilbert der er den originale skaber, han vil gerne have den tilbage igen, eller han siger hey, I gør lige ikke noget med den, jeg vil gerne købe den tilbage igen hvis I er interesseret. Ja. så jeg kan lave uh, den 3'er, som fansene gerne vil have så det kan være, der, der sker noget der, måske. Ja, det kunne være. Bliver, han, øh, det første spil han, bliver snart 25 år gammelt her. Han, hvad har han egentlig lige tænkt sig? Så han får radieret hende tilbage. Altså, hvad skal vi Skal og siger? Skal vi se, hvad afstemningen er? Og de mest sexede, indtil videre. Erik siger selvfølgelig, at det er Peter. Eller også øh, Holm. Eller Tanja på anden pladsen, der er lidt kamp der. Og okay. øh, Cyanide er også enige siger, det selvfølgelig er Peter. Øhm, jeg ved ikke rigtigt om Erik siger det her som kompliment, når at, at uh, Peter, jeg tror, det er Peter, han mener, at Peter ligner en hobo Randy Orton. Nej, det synes jeg, ikke kan gøre. Ja. Det synes jeg, ikke, fordi uh, Randy Orton, så vidt jeg husker, så har han ikke skæg, har han... Det kan godt være, han har fået det nu, men det er nok sådan noget 5 o'clock skæg, så Peters ja. skæg er, er lidt mere markeret. Randy Orton kan ikke følge med Peter. Nej. Det er helt sikkert. <laughs> Der er også en drumroll, åbenbart, fra, fra Oliver. Jeg ved ikke lige, hvad, hvad det skal sige, men... Uh, uh, excitement. Det er nok, fordi vi er i gang med de reelle nyheder her, eller de store, vi så at sige. Og ja, det er også korrekt, at IP inden for spil, det jo er intellectual property. Så det vil sige, for eksempel, hvis vi snakker om Resident Evil, så det er det en IP. Alle spillene, Resident Evil, IP. Og så øh, kan jeg også snakke om noget, som gør mig sur, så det er alle nok øh, spændte, spændte på, fordi at, øh, jeg klæder mig rigtig meget til Deus Ex Mankind Divided, som er fortsættelsen af det her, øh, den der prequel eller reboot af Deus ex øh, Deus Ex Human Revolution, som var overraskende godt. Meget, meget fængslende og medrivende, når man først lige kom i gang og kunne vende sig til den dybe stemme. Så nu vender Adam Jensen, meget dansk øh, navn der, så det er vi jo glade for. Nu vender han tilbage i øh, Mankind Divided. Men fordi at spillet, han optræder i, jo er udgivet af Square Enix, så skal der selvfølgelig også være noget bullshit. Og det her, mine damer her, <laughs> det er bullshit af den største mængde. Det stinker rigtig meget. <laughs> det handler om pre-orders. Ja, det nice. skal vi... Det skal vi stadigvæk finde os i. Men ikke nok med det, så er der forskellige rækker belønningsstiger og trapper. Eller nej, der er øh, forskellige trin af belønninger på en pre-order-stige. Øh, så hvis man forestiller sig, at der er øh, en million, der pre-order. Hvis man forestiller sig, at der er en, to millioner der pre-order, så det eskalerer til at... Square Enix sidder og siger, ja, yeah, tak for alle jeres preorders nu er alle de her bonus -ting kommet med i pre -pakken. Um, Eller nu er det i hvert fald blevet unlocked ja. uh, som, som, man kan, som man kan få mere indhold til sit fremtidige spil. Uh, Deus Ex Mankind Divided. Og det mest absurde, det er, at den største belønning, det er, at spillet udkommer fire dage før den så op dens oprindelige udgivelsesdato. Det er endelig, så kombinerer de stretch goals med pre-order. Vi har ventet ja. længe, nu er der her i kommet. Tak, Kickstarter. <laughs> ja, det er bare endnu en uh, ulækker pre-order-kampagne. Ja, og på sociale medier, der er det lidt blandet, fordi på Twitter, så sagde alle, hvad fuck har I gang i? Det var sådan, jeg oplevede det med, at der var næsten ikke nogen, der støttede det her. Mm. Selvfølgelig så er der nok nogle hardcore-fans, der støtter den her idé. Men på Facebook, folk de bare glade i kommentarfeltet. Der var en, der elskede Deus Ex Human Revolution så meget, at han siger, ja, jeg pre-order med det samme, det her nye spil. Jeg er klar. Og så var der også nogen, der sagde sådan, ah, det her pre-order med alle de her bonusser, det kan jeg ikke så godt lide. Så jeg bestiller Collector's Edition i stedet for og preorder den, hvor alt er inkluderet. Hvad er det for en at sende? Du er med deres øh, forretningsvalg, øh, og den måde, de udgiver et spil, du formentlig er øh, spændt på, og så har du tænkt dig at belønne dem med flere penge, end hvis du bare bestiller den normale udgave af spil. Men det er derfor, vi er blevet om, man ikke skal preorder, Christian. <laughs> ja, det er jo det. Og det gælder om at holde det. Ja. Jeg har ikke, ikke uh, Metal så lidt 5. Nå, det, det kan godt være, at jeg kommer til at samle den der Day One Edition Mærke på min fine kasse Må du selv på en men, øh, men jeg tror nok, jeg klarer den er Og jeg tror faktisk også For at vende tilbage til Deus Ex Human er, er der, Deus Ex Mankind Divided Snak om separationen før Med Toast, nu er det menneskeheden ja. øhm, <laughs> I hvert fald så tror jeg også At Square Enix er begyndt med At hvis man preorder spillet Og får den der Day One så vil de simpelthen sætte et mærke på ens kasse, man, man øh, får i hænderne, eller man får sendt til ens adresse, hvad man nu gør. Ja. Og for at være ærlig, det er en lille ting, men det sender jo et signal om, at, at man åbenbart er speciel, eller kunderne, de får sådan en speciel og der lige er bonus der, og man kan prale med at være en stor supporter. I don't get it. Jeg går meget op i øh, cover art og kasser og sådan noget, selvom jo jo, jeg har spillet spil i mange år og købt mange spil igennem årene. Så det fylder. Men det er pænt, at jeg er på hylden, synes jeg. Så hvorfor skal den her Day One Edition stå der? I don't fucking care. <laughs> altså, som, du du derfor, også, øh, som vi også har snakket om, hof. Pre-ordering. Det er ikke særlig godt for industrien. Det er ikke særlig godt for kunderne heller. Æ, øh, for at være mere nøjagtig, så er det jo egentlig rigtig godt for industrien. Og knap så godt for kunderne, fordi de tjener jo fucking mange penge på pre-orders. Og så får kunderne spillet i hænderne, og så, åh, der kan man bare se, moderne spil, de er ikke altid så gode. Um, der bliver snakket lidt mere om wrestling, uh, men Sionite men 09 snakker også om, at med Deus Ex, jeg tror han refererer til Deus Ex-situationen her, at øh, han spørger Gør det ikke bare at øh, folk øh, piratkopierer øh, mere For at få alle de her bonusobjekter alle de her DLC pakker Og øh, Måske Det ved jeg ikke Det, øh, det er jo det er i hvert fald, Jeg synes i hvert fald det er lidt ulækkert Når de begynder at dele pre-order bonusser op i forskellige, Til forskellige forhandlere Fordi det er sådan lidt altså, det Er nu har de gjort lang tid der er nogen, der er villige til at støtte spillet før de overhovedet får det i hænderne, så hvorfor skal I dele spændende eller bare sjovt indhold op mellem forhandlere, fordi der, altså jo... jo der findes nok nogen, som kører flere forskellige udgaver, men det er bare ikke nogen, som øhm, burde bruge det. Det er bare ikke noget, som burde være realt, altså man skal det ikke. Bare fordi man er stor fan af noget, så skal man da ikke tvinges til at købe det samme spil flere forskellige steder for at få øh, alt DLC-indhold, som man måske synes, der er mega som. Hvem ved? Mm -hmm. Det er det. Øh, og Cyanide øh, 9 siger også, at man kan købe et øh, Day One-sticker. Og man kan eventuelt også købe en S, som man er med på næste års model siger så at det er en reference til iPhone haha det har du en på. Øhm, jeg har det spørg jeg har den iPhone S FMS S. oh ja den bliver god det kan jeg uh, forestille mig super og så super. siger Rotterdam at vi skal forestille os øh, at hvis de laver biler som spil vil man så pre-order nej som man siger i livet så skal man ikke øh, Købe en bil, før man har prøvekørt den Men som som Sianite siger Så hvis der står Apple på, så vil folk nok gøre det Og det gør folk jo, altså Lige snart der kommer min telefon pre that shit Jeg håber bare, at de fortsætter trenden med Livestream når, øh, når den første iPhone bliver købt Og så iPhone bliver tabt på jorden det, øh, det er sådan cirka det bedste Det er karma lige der <laughs> <laughs> Ja, okay det Well, jeg er en sur gammel mand. Hvad forventer du? Men jeg ikke, er. altså... Jeg synes, det er fint nok det der med at pre ting, hvis det er noget, man sådan forventer, det her det bliver super godt. For eksempel det næste Mario, altså mainstream Mario. Ja. Man, og man er Mario-fan, ikke? De plejer at være rigtig høj kvalitet. Fint nok, man vil gerne pre-order det, men... Det er bare blevet så beskidt med alle de deres crap-metoder, de bruger nu, så det er sådan... Mm. Jeg, jeg gør det aldrig, altså... Og, jeg, og man har heller ikke brug for at gøre det mere, fordi der, de har sgu rigeligt af spillet. Det er jo ikke sådan, at vil du det, så jeg vil generelt opfordre folk til at gøre det kan altså. mm. det bedste er også, at vi er vores egen værste fjende øhm, måske ikke så meget inden for spilanmeldelser, men med øh, YouTube og Let's Plays og sådan noget altså, uanset hvilket spil det er hvis det er populært og øh, øh, en YouTuber ser frem til det, eller hvis man ved at det bliver populært, så folk ser det så, jamen, så skal man jo have det på den allerførste dag Og det er jo et kapløb så, så bliver pre-order Jo også øh, et, et større fokus der jo. Så det er bare så ærgerligt Fordi som du også selv siger Man har ikke brug for pre-order hvis, hvis man gerne vil sige Hey Square Enix så går den ikke Så kan man vente til spillet udkomt Og så bestille det med det samme Fordi så har man jo egentlig så Man får stadig spil Man har set frem til tidligt men man støtter ikke pre-orders. Men øh, ja, så igen, hvis der er det der kapløb her hos spillerne og dem, som hvad det kan tjene penge på at spille spil øh, for underholdningens skyld, øh, jamen så er det jo stadig et problem, der er relevant. Ja, de er jo nødt til at have spillerne tidligt, for ellers så får det ikke der views, men det er jo så her en forholdsvis lille del af, af gaming-communityet, kan man sige. Ja. Yeah. Dem, der streamer. Ja. Yeah. Men vi kan jo lige måske få nogle pro-tips fra Føn, fordi jeg ved, han øh, er en mand med en styrke af stol. Når det kommer til... Øh, okay, jeg ved ikke, om han pre-order spil, men i hvert fald at med dem. Kan man ikke ja. sige det? Jo. Kan du komme lidt med nogle tjent, tips? Det er lidt at jeg Men gøre et nyt spil. Altså. Ja. Mm. Men det er lidt altså, godt. Hvis, hvis du, hvis der med, at man udkommer et spil, du har interesse i laver du så en, en mental note, eller skriver du ned af sted? Det her skal jeg have engang, når det kommer på tilbud, eller nej indig. Eller så er der bare ned og ser? her. Ja, jeg tager bare ned og se. De de så... oh, det er spillet billigt. Åh, det er helt interessant ja. en gang. Altså ja. Okay. Det er mere sådan der. Ja. Fordi altså, jeg jeg jeg skulle selv ting ned, hvis der er sådan. Åh, oh, det er spændende. Men jeg har mm. alligevel ikke tid til at spille det, så jeg gider ikke købt det nu, men det er dyrt. Ja. Nej. Og så plejer jeg at vende tilbage til dem på et eller andet tidspunkt, men man kan selvfølgelig også bare gå det der med, du kan gå på opdelelse, hvad der på tilbud. Nå oh, ja. Mm. Ja, det synes jeg er lidt sjovt. Okay. <laughs> ja. Altså jeg har kun en nyhed tilbage, og men jeg synes faktisk at det, her, det er det meget interessant. Øh... Så jeg vil bare sige at, at... Hoff, du har også tidligere snakket om det her med, at industrien fungerer åbenbart sådan, at der er så meget opmærksomhed og så meget hype omkring et nyt, meget øh, spændende spil, øh, når det lige udkommer. Så alle snakker om det på sociale medier, dem der er interesseret i det, og der er nyheder om det, og der er tips og tricks og alt sådan noget. Og så efter noget tid, så forsvinder det bare fra det offentlige syn, og så er det videre til den næste store ting. Men jeg, kan, jeg synes egentlig også, der er lidt. det er lidt old school, at ligesom have et spil, man ser frem til og egentlig gerne vil spille en dag, og så finde det måske på tilbud eller til en billig pris, og så er det skulle næsten bare endnu bedre, fordi man føler ikke ligesom et pres med, at man skal nyde det, eller man skal betale så mange penge for et nyt populært spil. Um, altså, for eksempel et af de bedste spil, jeg har spillet i lang tid, Folklore. Det var jeg så heldig at finde på Amazon til ikke så mange penge, og selv hvis jeg havde købt det, da det, det allerførst udkom på ps så ville det nok have været alle pengene værd. Men, øh, men her kunne jeg bare sidde stille og roligt i min egen verden og nyde det til billig pris, og der ikke så ligesom var det der stress og alt det der med, at, hvad er det, at øh, vi simpelthen bare skal øh, følge med strømmen og, og, og sørge for, at vi ja, får... Spillende, der bare er hot lige nu, og så bare klipper dem, efter lidt tid. Ja. Altså, igen, jeg har ikke købt MLG Solid 5 men jeg glæder mig så meget til at spille det. <laughs> jeg tager min tid, jeg vil gerne spille alle MLG Solid 5 spil og så MLG S5. <laughs> mm. Og du spiller som igen op til, så? Ja. Okay. Jeg kalder det et film -maraton. Uh, uh. Ej, <laughs> <laughs> altså, hvis du tager med maraton, så tror du, at du kommer til at dø, eller sådan. Ja. Så bare var vågne uh. Ja, så so, ja, so, ligger du der med ham i firen. Jesus. Hvad er Hva planen ja. så? Er det så start fra den originale itter? Eller helt spændt fra? Ja, det kunne være fucking sjovt at spille Twinsnakes. Det ved jeg ikke, om I kender Finn og Tanya. Melke så lidt til GameCube. Det er jo faktisk et decideret remake af det allerførste Melke har spil. Men uh, de fik at vide, at det ikke skulle minde alt for meget om det originale. Så alle filmsekvenserne, de er fuldstændig overdrevne, så øh, vores hovedkarakter Snake han laver sådan øh, flips og øh, Matrix øh, dodges og alt muligt, og det, det er super underligt, men det var øh, instruktøren, spilinstruktøren bag det originale spil der sagde nej, det skal være anderledes. Det må ikke bare være det samme. Ja. Okay, nok. Men øh, nej, op, jeg tager originalen. Og jeg tager det også kronologi, jeg tager det i spiludgivelseskronologi. Okay. Ikke i, øh, øh, øh, i Malgers Solids øh, kronologi. Det er være alt for underligt. Så okay. starter jeg med træerne, og så går jeg over til Peace Walker, og så Malgers Solid 5, og så etteren og så 2 og øh, Nej, ah, men du spiller, spiller du kun Solid-spillene så, eller tager du så også de helt gamle? Ja, øhm, De helt gamle Malgers, de er jo øh, emuleret på Malgers Solid 3. I hvert fald i HD Collection, ved jeg Og det er jo meget fint men, men jo, det har jeg også tænkt mig okay. I, det, altså, det, det var jo dem, der udkom først Så det kan jeg riskere Selvom det Nej, nej det giver egentlig fin mening Nu hvor K Kutima snakker om At femeren er ligesom Det endelige bindeled Mellem hele kronologien Det siger han i hvert fald <laughs> men, øhm, men jo, så spil de første og melke Et andet spil, man også kan spille, som faktisk er gratis Det behøver ikke at pre-orders til at komme ud Det er, hvad hedder han? Jonathan Pope, er det det han hedder? Lucas Pope hedder han, jeg ved godt for til at vi kalder ham Jonathan Lucas Pope, det er manden, der lavede FG, lige op Okay, det er manden, der lavede Papers, Please, fantastisk lille spil Han har også lavet et nyt spil, hvor det handler om At lave ja Man Man er en gut, der sidder og skal Lave spam-mails Sende ud til folk om, at de har vundet Og nu skal de skynde sig at svare på den her folk. Fedt Det er ting mm. Han har lavet det sådan uh, Ludum der Det er en af de her 48 timers uh, lavet spilkonkurrencer mm -hmm. Og så man finde det gratis online Og ja. spille det Sweet Get that spam going Ja Og oh, der bliver rigtig snakket Hvad er det? Der bliver rigtig snakket fint i, uh, I chatten her Så lad os lige se Der bliver snakket om at uh, Gamergate Det er åbenbart stadig er en ting Det er rigtig ikke Det har været i gang i et år nu og jeg reagerer også meget hurtigt på at jeg lige snakkede om at jeg havde en nyhed tilbage og han siger What? stopper I allerede? Erik, det er en livestream vi skal nok finde ud af noget Vi er <laughs> ikke så mange Vi bliver ved indtil de kommer og ind. os ja, præcis. med SWAT team og jeg får at vide fra uh, oliven.dk at uh, jeg skal glæde mig til at melde jer så lidt fem fordi det er bare så godt Og der er vist lidt forvirring om Hvad der er inkluderet i HD Collections Med Hvad hedder det Med Melgear Solid Der kan jeg meget hurtigt sige At Melgear Solid øh, 2 og 3 Og Peace Walker Er i HD Collection Og i Legacy Collection Er der øh, Melgear Solid 1 Som Download Melgear Solid 2, 3 og Peace Walker jeg har det. Vil du så spille hjem de der portalespil så? Uh, nej, fordi det... Well, der er noget vigtigt. Vigtigt. Historie i Melgeus så lidt portable ops, men Kojima var ikke instruktør, så jeg ved ikke helt, hvor meget af historien han tog med videre. Eller om det bare var sådan en lille sidehistorie der garanteret var et af de crazy eventyr for Snake. Hmm. Men øh, i hvert fald så efterfølgeren til Melgear så lidt 3 med ham der øh, Naked Snake. Det er Peace Walker ifølge Kojima, så what to do. Okay, hvad så med de der asset? Dem har han <tryk> ellers ikke? at lade, ikke? Har han det? I don't even remember. Jeg er ikke sikker, men det er også Uh, crazy, trip masses. <laughs> Erik siger, at hvis vi stopper nu, så har han ikke noget at bruge sin øh, øh, lærdag. Lørdag. Hva, Hverdag. Hva, hvad skriver han? Lørdag. Han, han udtryder simpelthen, at han er en nørd, han har ikke noget liv. Åh, jamen, vi skal nok gøre vores bedste for at underholde jer. Det er nu i hvert fald. Men skal jeg tage min sidste nyhed ind videre <laughs> Det er godt. Jæste. Hvad hvor, hvor, hvor, hvordan går det i min nuiden hos dig Hoff? der har masser hvad, hvad har vi her. Massa. Masser, masser. Okay. Jamen så kan vi jo se frem til det. Det kan jeg ikke se frem til der. Øh, Nå no, han det var lørdag. Det er jeg ikke ment. Åh. Oh. Hvor <laughs> man finder det bare lær, lær. Så. Jamen jeg troede jeg sige som han sag. Så lær. Se lørdag. Okay. Fint. Men i hvert fald øh, det der train wreck på Kickstarter som vi kalder for Mighty Number no. 9 Det er jo blevet udskudt Det var ikke så smart Men så har Comcept Som udvikler det her Kickstarter spil De har annonceret at Kickstarter støtterne de vil få En midlertidig Adgang til en trial Måske en demo Her den 15. september det er meget snart Og det var jo egentlig der, hvor spillet Reelt set skulle være udkommet Det er en lille Lille plaster øh, På såret Men den er altså midlertidig Fordi man ville kun øh, have øh, Lejlighed Eller have rådighed til den øh, i en måned Så det med at være hurtig Hvis man lige skal prøve det der Langt øh, Eller det der spændende Mighty No. 9 Som har været, været lang tid undervejs Og den her Trial version det er de første 6 uh, udfordringens uh, mode hvor der er de 6 uh, levels med challenges og uh, de færdiggjorte stages uh, i indledningen og så nummer 1 3 og 5 stages alle get på det er de der roboter number 1 number 3 number 5 så det er ikke helt en komplet demo, med mere sådan en forsmag, hvor de lige mixer noget sammen med, hvad de lige er blevet færdige med. Og der er måske også hvad hedder det, øh, nogle, noget midlertidig grafik og polish, som øh, man lige kan få en fornemmelse for, men de tænker, at det nok bliver endnu bedre, quote unquote, når det fulde spil udkommer en gang i 2016. Okay. Og for at holde alle opdateret om På den mest øh, øh, Vigtige sag i det her Så nej Selv efter de er udskudt Så kan jeg ikke få mine penge tilbage Ret ærgerligt Men hey Jeg er stadig kick, øh, kickstarter backer Om jeg ved det eller ej Så jeg får snart den her demo Hey! <laughs> yeah. Tak ComSend Ja ComSapt Concepts. Undeligt navn vil du lave noget med det så? Vil du lave en preview Well, I might as well. Det gælder lige så godt. Ja. Kommer den last til Wii U, vil du da? Eller ikke bliver han løret endnu? Wow, Dårlig humor. Talentfinder Tanja. Wii U, var No games. No games, only Mario's and Zelda's and... Ah, nu er det, at der er Star skulden skarpt, synes jeg. Starboxes and stuff, siger du, jeg er ubehøvlede var. mig. Det skal være søde i vores gæster, ikke? Jeg skal have lyst til at komme tilbage igen. Nej, no. ah, så er også nok til mig. Det er jo fint. <laughs> Men det er jo ikke kommet noget salter endnu. Nej, det kommer. <laughs> det kommer. Indtil da er Hyrule uh, Warriors. Ja, præcis. Ah, det, er det er sgu også godt. Cool. Jeg kan faktisk lige tage en Nintendo-nyhed, så. Har I uh, hørt, at Shovel Knight får en amiibo? Det gør han. Desværre så var jeg ikke helt tilfreds med, hvordan jeg fik det at vide. Det var den der video, der lavede de samarbejde med Game Grumps. Nåh, øh... jeg troede du lå sjov en gang, og så altså, kommer der en liste ind i rum, og så... Læser sådan en ske op af dig, og så visker ja. der i øvrigt. Shovel lige for en amiibo. Ja. Uuuhhh! Uuuhhh! <laughs> og så en job. <laughs> Nåh, nej. No, Nå, men Shovel lige en amiibo. Øh, og den er faktisk ikke det er så en gang, den er faktisk ikke distribueret Ja, den er destrueret Nintendo, men den er ikke Ejet af dem på en eller anden måde når os Det er jo fordi, det er et indie-spil, Shovel Knight, Som også er udkommet til Wii U ja. øh, Og så har de simpelthen fået lov til det øh, Selvom de er en indie-udvikler At forlade den her Amiibo til spil Så det er jo det er meget fedt Så der er også andre indie-udviklere, der har meldt Eller udtrykt interesse for at forlade Amiibos øh, Det som den så gør Den her lille fine figur Det er, at den gør muligt for, at man kan Øh, få et alternativt look Til Nogle af figurerne I spillet Og er åbner op for Koop mulighed I spillet Ja Hvis man har den Okay Forstået Men er det ikke også Den eneste måde At lukke op for op, Synes jeg Det tror jeg da. Ja Så er ved ikke jeg, jeg, jeg er ikke så vildt stor fan af At de låser det væk Medmindre man har købt den Nej ja. Men jeg plejer som helst At bog mig lidt over At amibuerne ikke rigtig har Noget funk Eller nogle Spændende funktioner Så det er lidt Ja. Ja. vi jeg forlanger noget og så når de endelig gør det så, jeg mig alligevel. Det kan være det. Skidt. game test i nødeskal. Ja, yeah, det kan være. Det skal jo være. Vi skal jo have noget brok os over. world keeps spinning, også? Og øh, til oliven.dk så snakker jeg om en pakke med Mega Man 1 til 6. Det var jo den du øh, snakkede om, hof, så That's real. It's det er real, Man. Er det, var det fordi han selv ville prøve at spille den, eller hvorfor nævnte han den? Jamen, det var vist fordi jeg snakkede om uh, Mighty Number no. 9, og så sagde Sionite 09, at uh, han mindes vidste, at de havde udgivet en samlet pakke med alle Mega Man spil på PS Store, og så snakkede de lidt om det. Okay. Så, det, uh... Jamen, den sidste samme pakke, de udgav, kan det passe det til PS2? Uh, ja, ja, det mindes jeg. Fordi, ja, okay. For den var vist større, så vil jeg lige... Jeg læste mig til Jeg ved ikke, det det, jeg, ikke. Jeg, jeg får at vide At jeg ikke længere Ligner en douche Og han tror At jeg savner min hue det gør jeg Det gør jeg faktisk Det er Min douche hue Ligesom Ja min douche hue Det var til sidste Livestream det, Den lille godvidde Kan I se frem til Når I er færdige her Hvis I ikke lige fik set Vores sidste livestream Episode 50 Kan I lige gå tilbage I arkivet Men ja Jeg har altså ikke Nogen hue på Fordi det behøver jeg ikke Fordi jeg har fået En ny headset Så det gør ikke ondt mere det er helt fint. Og nu skal jeg åbenbart have emo -hår. det er det næste skridt. Der er en uh, anden lille bitte nyhed om uh, udgaven af Phantom Pain, eller Metal Gear Solid 5, til PC. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, så vidt jeg har hørt, så skulle den være okay, porten. Ja. Uh, men det der er lidt sjovt ved den, det er, hvis du faktisk køber det fysisk spillet, mm -hmm. ja. og får skiven. Så er det eneste, der faktisk ligger på skiven, det er en uh, 8 megabytes. Installer til Steam Ja yeah. Så du instiller Steam Og så får du det derpå Så det Det er lidt tål De skal ud i butikken Ja yeah. De skal ud i fysisk butik men Det skal de Ej ja. ah, men fuck <laughs> altså, nu, nu synes jeg også det er sådan lidt en Underlig sag med At jeg nogle gange køber PC spil Til Eller jeg køber spil til PC i en fysisk kasse, fordi jeg synes, det er fint og pænt at have på hylden og sådan noget. Og så nogle gange, så er der også noget Steam integreret på disken. Uh, så det er lidt en underlig sag, fordi at problemet med moderne downloads af spil digitalt... det er jo, at det fylder fucking meget. Så argumentet for at købe så Solid 5 på PC, ud over den fine, ka uh, den fine kasse... Det ville jo være, at så kunne man nok spare lidt øh, plads på harddisken, når man som ligesom har det i disk Men ak, sådan skal det ikke være Det skal bare være besværligt Og så sætter man disk i, og får dem at af hey, Du skal da bare åbne Steam op, begynde at download 20-30 gigabyte, så er du godt kørende Så kunne man lige så godt bare have købt det på Steam, <laughs> til at <Ja>. starte med <laughs> Ja, præcis Gå ind på nettet, find det pæneste billede af Melgear, så lidt fem man kan, man kan finde Og så printe det ud og så Sæt det op på sin hylde, uh, fucking same thing. <laughs> altså, oh my god, that's ja, for pretty pretty dumb. Har I hørt, at der måske er en ny, uh, hvad kan man kalde det, en ny hest på vej i konsolløbet? Uh. Der kom nogle rygter om, at uh, Apple de overvejer at udgive en ny, Apple TV hedder det jo, som så fokuserer, yeah. eller blandt andet også så fokus på spil. Apple Game TV, ja, eller den Apple. var gratis Apple. Eller Apple TV for The Players? Jeg ved det ikke. Ja. Yeah. Er det ikke fjerne? Jeg ved det ikke. Jo, jo. Men, øh, ja. Men, Ja, det har været et lille stykke tid. Det har også været tidligere om, at de vil lave alt muligt mærkeligt med spil. Der er ikke lige sket noget, men øh, rygtet om det har også været et stykke tid. Og så har de så også åbnet en øh, Twitter-konto, som du sikkert har spottet. Du sidder jo med dit Twitter-web, sidder og kan mærke på alle strengene, hvad der sker. Mhm. Mm hashtag, hedder, hashtag. <laughs> som hashtag. hedder øh, App Store Games. Hmm. Så det de skrevet eller der Ja Stå Men ellers har de ikke svaret noget på Hey, kommer med noget fokusbild, eller noget gaming crap, eller et eller andet Ja, okay Så må man da lige holde øje med, hvordan det udvikler sig hmm, jeg, ved ikke, jeg ved ikke lige, jeg er ikke så meget tiltro til, at Apple kan Starte noget spændende op for mig, når det kommer til gaming, fordi App Store markedet, og iOS markedet, eller ikke App Store, undskyld <laughs> Uh, hedder det App Store eller iOS Store? Jeg kan sgu ikke lige huske det. Men i hvert fald er, de, der, tror, App Store. de der spil på App Store til ens uh, tablet eller mobil. Det, der er nogle guldkorn i så her, men det er bare ikke noget, der kan konkurrere eller sådan erstatte uh, de uh, fuldprisspil spil, som uh, ligesom dominerer markedet. Det er mere et alternativt marked og en... Lidt variation og en tilføjelse til Hvad man allerede kan gå og vælge imellem Og det er selvfølgelig fint nok Men jeg kan ikke rigtig se dem tage det spring Og så ligesom sige Nu vil vi være med i det primære show Ej. Nu vil vi være forrest i paraden Sammen med alle de andre tosser Nej Det er det. Altså det virker altid som at Apple har Været forholdsvis ligegade med spil <coughs> Det er kun hvis de bliver tvunget til at de Anerkender det på en eller anden måde ja. Altså det er jo kun fordi det er det der tjener aller flest penge På deres app Store, at de jeg begyndt at fokusere bare en lille bitte smule på det yeah. Fordi deres gamle ejer, Steve Jobs altså Han havde jo sådan en åben holdning om, at det var fuldstændig en spil af tid øh, At spille videospil Ja mm. yeah. øh. Sikker på, at det også er tid At være et kæmpe røvhull <laughs> Ja øh. yeah. mm. Så der er aldrig noget, de ligesom har fokuseret sig meget på Der er nogle enkelte gange, hvor de har haft en, Et af de her keynotes Hvor de, så de har haft en enkelt udvikler op og viser spil om Se her, nu kan man også godt få spil på vores platform Blandt andet også Bungie, der oprindelig viste Halo frem til deres, øh, en af deres keynotes. Men øh, ja. det er aldrig ikke noget, der ligesom er kommet igennem. Og nu er det kun nu, fordi at, øh, at det er så stort på deres app store, at de har fået fokus. Så det virker lidt som, om, at, at de på en eller anden måde bliver tvunget til at have fokus på spil. Det er kun derfor, de har det. Så det ville være lidt mærkeligt, hvis de lavede en, en konsol på en eller anden måde, der ligesom fokuserede på traditionelle spil. Mm. Lige præcis for dem, som du også selv siger. Det er ikke, øh, det er ikke nogen, jeg vil sådan... Jeg har særlig stort tiltro til at det blev en særlig fornuftig konsol Der er ikke så meget håb der Vi de skal bare ja, gøre det de nu kan finde ud af Og tjene penge på den måde det, det er ikke rigtig noget jeg interesserer mig for, men det er jo det er sådan de gør Det kan da være at vores gæster måske har nogle erfaringer med nogle af de gode spil der er på iOS Jeg ved ikke om de har noget andet de har spillet, kan jeg anbefale? Altså det sidste er jo Plants vs zombies Åh oh, ja. ja Ja men uh... Det, det, det er jo ligesom også til PC's. Ja. Mm. ja. Til mange andre maskiner. Øh, fik I prøvet Tåren? Det var jo lidt øh, anderledes. Jeg spillede toren. Mm. Gjorde du det også til Nej, det tror jeg ikke. Jeg gjorde måske en enkelt gang, men øh, det var ligesom et år, der. Ja, er den blevet gratis, Jo. Jo, det er den. Der blev. Mm. Altså som et regulært spil. Ja. Tåren, jamen det ja. sådan en free-to-play model. Nå ja. Jeg mindes også, at øh, min søster var meget glad for da sås det så og så da det toerne udkom, så og sådan, åh, oh, hvad er det for noget? Det, det skal jeg lige øh, kigge på. Men så var det jo bare freesplay og så skulle man, Det tager rigtig penge for alle mulige barl. Det var sådan lidt der, det begyndte at gå op for mig, at wow, vi begynder virkelig at gå i en retning af freesplay med mikrotransaktioner og sådan. Ja, vi kan ikke stoppe det. Der står no going back. Det kan ikke blive stoppet. er det. Jeg vil dog at sige, at den er faktisk ganske god hos men ja. jeg fik lidt kritik i starten om, at den var så svær, så at det virkelig, som de pressede meget på, at man skulle købe de her power-ups. Mm. Jeg spillede det ja. så først, efter de havde reguleret slasker og lidt. Ja. Og der synes jeg, det var meget svært, men man kunne klare det. Det var godt. Øh, og de har så også opdateret også... det med ny indhold og mulighed, Jeg hader også bare, når de tvinger det på en. Fordi altså, ja. der er mange spil, som jeg godt kan lide. Der er freezeplay, Warframe, Spite, altså helt vildt mange spil. Uh, der er free to play og der, Hvor der er mikrotransaktioner Men jeg føler ligesom mere at det er mit eget valg Jeg skal ikke rigtig blive tvunget til så meget ja. Udover selvfølgelig hvis det er noget kosmetisk Det er jo bare hvis man Gerne vil være lidt mere Årsomme end de andre eller lidt mere speciel Og købe en hat Eller sådan noget ja. Så kan man gøre det, men det er ikke noget der ender spillet Fundamentalt Er nu Er af der har brugt penge på free to play titler så? Ja Jeg har købt en Ordentlige pakke, starterpakke i Warframe. Okay. På sådan 400-500 kroner, så... Shit. <laughs> ja. <laughs> en stor pakke. Ja, ja, men det var... Jeg fik også øh, en hel del, synes jeg da. Og de er jo fortsat... Nu har jeg godt nok øh, lavet et indslag om betaen i sin tid, og der fik jeg nok også sagt det, jeg vil sige om spillet. Øh, men, men jo, det, de bliver ved med at opdatere det gang på gang, og det kommer også til... De nye platforme øh, PS4 og Xbox One, tror jeg Den sidste der, tror jeg mm. øhm, Så ja, det er jo Det er jo meget fint, men Hvad hedder det? Andre free to play spil, jeg har brugt penge på Det er Jeg ved, ikke rigtigt Det er ikke noget, jeg gør mig i så meget der ikke, der, Altså Warframe Det er et tydeligt eksempel Men ellers kan jeg ikke lige øh, komme på så meget Altså de fleste af dem fokuserer jo også På en eller anden måde på øh, Competitive multiplayer Yeah. Det er det, der er oplagt at bruge modellen mm -hmm. Men jeg har der er selv altså, Nu har jeg spillet rigtig meget, og jeg også selv brugt dem på Altså hvis jeg synes, spillet var godt spilte dem rigtig meget, så vil jeg også gerne Støtte dem på en eller anden måde Ja, så... yeah, selvfølgelig Så plejer man at købe den andet det gør jeg i hvert fald <laughs> En hat For eksempel? Signet uh, uh, 9, han uh, snakker også lidt uh, Plans vs. Zombies, fordi han spillede Plans vs. Zombies Garden Warfare mm. Og han kalder det Game of the Year, All Year, Every Year Okay. Og det er sådan, han bare er vant han, han siger det rigtig ofte omkring det spil Så det er vel meget populært Kan man sige Jeg ved okay. ikke, om der er nogen af jer, der kender Et spil på Android TNA Er det det, ikke snakker om? Det er det, han primært spiller TNA-spil på sin Android Men TNA har noget med wrestling gør så, eller Maybe Oh, brother Det kan godt jeg har det det virker lidt som Erik, han er... Øh, Erik? Det lyder vir virker lidt som Erik, han er wrestling-fan. Og teenage er et wrestling-forbund. Jeg tror, hvis de har købt mm. WWE nu. Erik, we're coming for you! <laughs> ja. Mm -hmm. øhm, vi prøvede også kort det der... Plants vs. Zombies 2. Nej. Plants vs. Ja. Zombies Garden Warfare 2. Åh. Oh. Ved Gamescom. Nå oh, Nej, ja, det, det er på vej. Så, ja, ja. Det virker rimelig færdigt, det vi spiller. Det. Oh. Altså ikke, de har lavet alt indhold, men... Det er virkelig sådan rimelig poleret i hvert fald Ja nej, okay. Fint nok Men så kan jeg Sonic 0.9 og se frem til Ja, skriv dig pre-order <laughs> Ja, det bare glem hvad vi sagde for <laughs> et kvarter siden Skriv dig pre-order EA skal have <laughs> din penge EA ja. skal virkelig have din penge Skal den blive good Men vi kan jo snakke lidt om et øje spil. Der fortsætter ja. fortsætter på vej Det er det her ARK Der er det her forholdsvis populære survival spil mm. Dinosaurer Yay ja. Ja, kommer en, en dinosaur! Ah! Oh shit! Oh my god, it's huge! Ja. Der kommer lige et farligt dyr der. Hvad fanden? Nå. Men ja, Ark øh, er stadig på vej. Det udkommer øh, til juni næste år af planen. Øh, lige nu er det kun ude i Early Access, så der kan man så spille det der, hvis man har preorderede det allerede. Men øh, udviklerne siger så, at øh, de regner med at have en, den første udvidelse til spillet klar, forholdsvis kort efter udgivelsen. Hvilket så sådan, umiddelbart lyder sådan lidt suspekt eller lidt træls. Sådan, jamen, hvorfor fyrer så ikke bare med i spillet? Mm. Øh, det som de siger, det er så, at jamen, de har haft rigtig stor succes med at bruge det her early access model, øh, fordi communityet har været glade for. Og de har hjulpet med ligesom at forme hvad skal de fokusere på så de kan ja. bruge samme proces ved udvidelsen altså det ja. kommer også i access og så de ja. masser og de masser af tid på den jeg har vist sagt det jeg skulle sige om det spil du elsker det jeg hader det Nå. Jeg, jeg, jeg har ikke noget problem med det når det kommer til at spille det er bare mere deres dogne dogne tilgang til optimise, øh, optimering af spillet Mm. Uh, I early access Og det koster stadig mange penge Og ja yeah. Måske er det også bare kunderne Ikke så høje krav yeah, det, er yeah. det er sjovt at spille med venner Siger folk altså, Det yeah. gør, ikke, gør det ikke til et godt spil de er what Der er rigtig fucking mange aktiviteter <laughs> Der er sjove som med dine venner um, Men det betyder jo ikke at, at det er aktiviteten der er sjov Bare fordi Folk godt kan lige hænge ud med deres venner. Hvem skulle tro det. Ja. Der er Ark. På den gang. Der er Ark. Um, endnu et af dem der bare kører på den menneskelige værdi. <laughs> hænge ud, <med laughs> <venner>. <laughs> ja, hæng ud med dine venner. Hvad gør de? Der bare hænge ud med dine venner. Det er jo der game. Og hvor er de? Åh <laughs> oh, her. Ja. spil. Ja, det er jo lidt det der med, at det er også de her griefing, survival simulator ting. Ja. Yeah. Kom online og tæsker andre folk, eller blive tisket. og så yeah, får du midlagt det, du har arbejdet masser af tid på. Oh boy. Det er også lidt en populær genre lige nu, ikke? Med dele på YouTube og yeah. spise en rejse mit, jeg ved ikke, eller andet. <laughs> Men det, det, er også, det lider også lidt af det problem med, at der er meget stor hype omkring spillet lige til starten starte med, og folk gerne vil være del af. Oplevelsen med at Hey vi finder ud af hvad det er for en spil det her sammen Og lige ja. når det er hot Fordi det er også det der med at man springer egentlig fra Det ene survival spil til det næste Inden ja. de når at blive færdige Det <laughs> ja, er altså, bare det næste altså, jeg, kan, jeg ved sgu ikke om der Overhovedet er særlig stor interesse For de der survival spil når de endelig er færdige Fordi det er jo bare Et, et kort sus Så ja. you know. Lidt uh, tomme kalorier der måske Altså selvfølgelig så er det sjovt, hvis... Eller så er det selvfølgelig fint, hvis folk har en sjovt, sammen med jeres venner i de her spil men... Jeg er stadigvæk lidt utilfreds. Okay. Jeg kan komme med andet, andet, du måske også er utilfreds med. Eller du måske er tilfreds med. Mm. Jeg ved det ikke. Det må du lige selv fortælle. Vi vurderer. Øhm, jeg kan faktisk ikke huske, om vi nævnte det, men for lang tid siden, der mm -hmm. slap det ud, at Machinima, øh, som er sådan ah, en ja. YouTube-kanal... Øh, Ja, selskab, ja Havde indgået et samarbejde med øh, Microsoft Om øh, en bestemt håndtering af øh, videomateriale Af Xbox One, da den udkom mm. ja. Og det der var med det, det var at øh, de, skulle, de skulle De ville få penge, eller deres creators ville få penge For videoer, de lavede Som kun indeholdt positiv snak om øh, Enten konsollen, eller spil for release mm. Så de blev sådan opfordret til sådan at Ikke nævne dårlige ting i deres video. Nej. Så hvis de, og hvis de gjorde det Så ville de så få penge for det ja. øh, Og det var sådan Eller det kan man sige Det er jo måske fint nok, men Så er det jo egentlig reklame man køber altså ja. Og det mm. var lidt en hemmelig aftale Så det var det meningen at de ligesom ikke skulle komme ud at, ah. at, at, det, at det var sådan det forholdt sig Men ja. der er faktisk øh, Faldt noget ruling på det nu fra USA Og dem der FTC som er deres Forbrugerråd Yeah, tror jeg, det, det til. system til. Ja, har så sagt, at hey, det var en ø, ulovlig aftale, og det fungerer egentlig som reklame, og det skal man som vi også snakker om sidste gang, ja, faktisk, mm -hmm. det skal man ø, tydeligvis at det er reklame, det drejer sig om. Ja. Så derfor præcis. så får de jeg tror, det er maskinematter, der bliver ramt af nogle mulige bøder mm -hmm. for det. Det tror jeg det gerne. Det, vi, vi får også lige et ø, spørgsmål fra sidelinjen her fra sig 09. Ja, sig imod det, om hvad vi synes om ændringen på de her priser øh, inden for hjemmesider der sælger CD-keys øhm, altså hvad, hvad vi synes om ændringerne på, på de priser i forhold til øh, hvad vi øh, ellers øh, går og køber jeg skal jeg skal ind om det er det er utroligt at de øh, sider stadig kan turn a profit men øh, jeg bruger dem nogle gange hvis jeg skal en fattig studerende Som jeg Okay det Har I ikke gjort, at jeg bruger det? det er måske lige Og ind at finde et tilbud Ja, der er. Mm. det har jeg Det har ikke? I køber på kun fysisk, eller hvad? Ja, jo Okay det, her, det er også stadig magisk Det skal vi holde fast i <laughs> Ja, men jeg synes det er lidt svært med de sider, fordi at, øh, som regel der har de aftaler med. Ja, jeg ikke, om de aftaler med udgiveren eller whatever, om at de kan få de her nøgler. <coughs> Utrolig billigt åbenbart, for de kan jo sælge dem billigt også. Mm -hmm. øh, men nogle gange er det også nu kommer det jo frem, at det er sådan lidt øh, ulovligt skaffede nøgler, som jeg så ikke helt ved, hvordan de til skaffe. Yeah. Ja, Det har der været lidt problemer om. Og sådan jeg vil, altså, jeg har også selv benyttet nogle af siderne, som virker legit, men det er lidt svært at vide, altså jeg vil heller ikke støtte, hvis det ikke er lovligt, så vil jeg heller ikke støtte det. Altså ikke fordi Nej. jeg er bange for at blive busted, men jeg, jeg synes bare det er ærgerligt, hvis ikke udviklerne i sidste ende får, får penge for, yeah. for de spil, de laver. Jeg forstår stadig ikke hvorfor, at uh, sådan real eller okay, jeg forstår det godt, men det er lidt irriterende, at uh, sådan rigtig digitale spil, altså man kan gå på PSN og Microsofts uh, tilsvarende, at så, man ikke, yeah. uh, at så de ikke kan konkurrere med de her nøglesælgere, i pris i hvert fald. Nej. Altså det er stadig lidt absurd at tænke på, at man kan komme til at betale 500 eller 550 for et digitalt spil ja. på den officielle service. Det... Nope, den går ikke med så. <laughs> Nej, og Nej. prisen holder sig også bare næsten i uendelighed. Altså, ja, det er jo det. de er på tilbud selvfølgelig, men det er sådan, at de falder naturligt. Nej, det, det, er, det er noget værre. Hvordan er markedet egentlig der på Wii U? finder Tanja med digitale spil? Det er ikke så stor erfaring med. <laughs> Nej, vi bruger jo bare e-shop. Hvis ja. det er. E-shop, er det ikke også? Ja, så. Jo, jo, det er. De altså, altså, det er så sjældent, vi bruger det. så er det... Men der, der er vel nogle også. spil, der kun udkommer som på e-shop, ikke? Eller hvad? Jo, altså de der indie-spil, de udkommer jo ja. næsten kun på e-shop. Hvad med de der... Øh... Ja, for eksempel. Ja. Hvad med de der øh... emulatorspil, de har udgivet nogle stykker af? Ja, vi har jo, som regel, originalerne, så... Ja, okay, okay. Så Der kommer jo okay. en del som... ...download-version. Altså, det er jo rimelig mange. Hvis man kigger på den der liste på Nintendo's hjemmeside, hvad der udkommer... Mm. ...til Wii U, så skal man jo... ...scrolle rimelig langt ned, indtil man kan finde noget, der kommer som retail. Ja. Yeah. Så de fleste af dem er jo downloadversioner, download-versioner. Enten som port fra... ...Wii... ...eller bare et nyt spil, ligesom for eksempel... ...Affordable Space Adventures, eller sådan noget, eller... Mm. Ja. Men det er jo tit sådan mindre spil, der kommer. Ja, ja der kun kommer til. Ja. Til online. Nu har Nintendo forhåbentlig ikke, uh, tænkt sig at lukke ned for deres shop på Wii-maskinen, fordi jeg mangler stadig at købe noget der. <laughs> uh, de har bare så meget fokus på Wii U-butikken, som det giver god mening, men mangler stadig at få nogle på Wii'en lidt bagud. Det, der er lidt ærgerligt, det er, det, der, der ervligt, der, når de udgiver de her klassikere, som har været på alle mulige gamle konsoller, at, at de så ikke bliver overført videre til det system system, så man kan, købe, yeah. man kan købe den her klassiker fra, hvor der var en. ikke ment men for eksempel uh, gammelt C-fitres-spil. Men det er kun på mm. Wii men ikke på EU. Det er sådan lidt mærkeligt, ja. når der alligevel bare er en emulator wrapper der er prøvet omkring. Ja. Yeah. Men, men det virker jo til, at, at det her, det, de kommer til at fokusere på fremover, at lave det unificeret account-system med mm. NX smart så er jeg nok ikke helt ude at skyde alligevel ja hvis det bliver bagudrettet det ved man jo ikke nu. det kan godt være det kun er fremadrettet har du flere nyheder hoff det er. jeg der skal der ikke mange med her nu er min browser så lige fortsat jeg. når man kan tage den nyhed der er fremme her mm -hmm. det er at der er seks unge mennesker teenagers endda der er mm. blevet anholdt i uh, England mm. og de er så blevet beskyldt for eller er en sag om, at man regner med at det er nogle af dem, der har været med til at sende et DOS-angreb DOS til Sony og Microsoft sidste uge mm, yeah. at de brugte enten hjælp fra Lizard Squad, eller brugte deres services jeg ved ikke helt uh, man kan sige, at der er en forskel i det to begrebe det er klart. Ja. No. så der er, der er stadig folk, der er på fri fod der var med til det angreb de bandits ja. banditter Uh, de uh, der er ved at få fat på dem, så det skulle da altid nå. Men. Ja. Ligeså squad. Blev de ikke også fanget? Eller uh, i hvert fald. Uh, der er fanget nogle af dem ja retssagen. Det var jo rimelig shitty det de gjorde, angiveligt. Hvis ja. det var dem. Uh, men ja, nu må vi da lige se med de her seks uh, personer. Ja. Hvad det bliver med dem. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke engang, hvad en passende straf ville være for sådan noget. Men det var jo, altså... Hvad er det? det er jo ikke så meget, at de bare sådan driller og siger, haha, vi lukker lige den her service ned. Det er også en betaling uh, service som uh, forbrugere uh, abonnerer på. Så at de bare lukker det ned, så forbrugerne ikke kan få den service, de har betalt for. Det er jo også rimelig shitty. Yeah. For at for, uh, sidde her så sidder her mange ord, og jeg er ikke ekspert på området, men det er bare min holdning. <laughs> du er ellers vores ikke ekspert. Mm, not really. Studere sat med ikke jurer. De der lesser de måske klare sig selv, Måske. De. <laughs> okay, det er godt, at de kan kontakte dig, så bed dig om deres ja. forsvar. Præcis, så er jeg fandme. Ses på den anden side af rets, øh, retsstolen. <laughs> okay, vi kan faktisk fortsætte i øh, rettens tegn. Oh, yes In the world of justice Så vil sige Objection Vi har vist der snakke om det her før Det er ham, komponisten Ja, det hedder komponist, ja yeah. Der har lavet musikken til Halo og Destiny Han øh, blev smidt ud af Bungie okay. på Dramatisk vis i sin tid Lige yeah. før Destiny udkom mm. Og det er nu hvert en midlertidig øh, dom i den sag ja. Med at øh, han Blev uberettiget smidt ud af firmaet Så han Lad os se engang, han får ca. sammenlagt 250.000 dollars. han har blivet betalt for dem, så skal han have betalt, og så får han hans andel af virksomheden tilbage igen. Hmm. Det var fordi, Bungie de købte sig okay. selv fri fra Microsoft. Det gjorde de. Og så var han som medejer af det også. Og så. Okay. Ja. Og den detalje havde jeg ikke lige tænkt over. Hvorfor Bungie her laver I? <laughs> Hvorfor, hvorfor smed de her bare ud, egentlig? Nu begynder alle de her spørgsmål at dukke op igen, hvor sagen yeah, udvikler sig. Fordi der, der er faktisk lidt nyhed omkring det også. Nå, nå. Øh, fordi, jeg ja, på grund af den her sag, så er der så også kommet ud til offentligheden noget om, om bagspillet bagved. Og det er mm. et eller andet med, at han havde lavet noget musik til spillet, selvfølgelig. Det er jo ja, danske fremragende musik. Ja, jamen, ja. det er det. Øh, Og han har også arbejdet lidt sammen med Paul McCartney, faktisk, til at lave noget musik til spillet. Yeah. Øh, men så da de skulle lave en trailer til E3, så havde Activision så gået bag ryggen på firmaet. Og så havde mm. de så selv lavet noget musik til den trailer, ja. de fremviste der. Og det blev han så lediteret mm. over, og så lavede en officiel protest. Mm. Nu siger jeg officiel, men det var selvfølgelig ikke ude i offentligheden. Nej, <laughs> ja. han lavede sin egen protest. Ja, og så blev han blev også støttet af de andre i Bungies virksomhed. Ja. Øh, om at, hey, Activision, you douchebags, det er for dårligt. Men så... Efter det, så var der sådan lidt et uh, bad standing mellem Activision og Bungie Og så var det, endnu det så bare lidt til, at det var bare ham, der var i bad standing mm. Og så var der så der igen at han sådan, til sidst blev smidt ud, åbenbart Nå, nå Det er da en uheldig udvikling, man sige Ja Jeg, jeg, kan dog, jeg får da lidt mere respekt for Bungie og komponisten Nu jeg hører, at de faktisk ikke finder sig i alt det lort, som Activision laver Nej. Endelig. Jeg vil mere af. Det er rigtigt. Man skal passe på ikke, at man bliver kopieret, når man bliver opkøbt af en stor virksomhed. Præcis. Det kan vi ikke have. Ja. Som for eksempel, nu kan vi jo annoncere, at gametest er blevet opkøbt af en olieshejk uh, fra Dubai. Oh. Kommer ikke til at påvirke noget. Skulle Skud du have det nu? <laughs> ja. Så husk at købe en masse benzin i mm. kooperet. <laughs> ja. Ja, det er faktisk ikke Dubai, det kunne være, men det er lige meget. Don't think about it. Jo, no, ja, yeah, mind. Don't think about it. Just, just buy the damn thing. Please. De har mine børn. Mm. Så har jeg altså, lidt... Øh... som fanger. Get det. Nå, no. no. okay. Jeg troede, det var dem, der var de møder til dine børn. Nå. No. <laughs> okay, skal vi tage den sidste nyhed, jeg har? Ja. Yeah. Den er faktisk lidt øh, mærkelig, fordi jeg ved ikke særlig meget om den. Uh, mm. Men jeg håber på, nogen nu er vi noget om den. <laughs> Ellers så kan det bare være slader. Det med det endnu mere at blive. Og det der go. med den, det er, at der går noget at snakke om, at der åbenbart er en cutscene, eller en sidste del, der oprindeligt mm. skulle have været en del af Metal Gear 5, mm. Mm. men som så blev taget ud, enten fordi den ikke passede i, eller hvor det nu er. Og ja. det der med det, så jeg synes, det er super spændende, men jeg har ikke selv ville se, hvad det er, fordi jeg vil ikke have spoilere. Nej. <laughs> så jeg ved ikke, om nogen af jer set det, for ellers så kan det jo bare være, at vi bare sidder og siger, ja, det er for dårligt at det ud, men det kan godt være, det er fint nok, han har taget det ud af Well jeg må være ærlig og sige, at jeg har undersøgt det lidt nærmere. Jeg har muligvis fået rimelig meget spoilt øh, mm. på grund af det. Men det handler, om, at det, det handler også lidt om, øh, at den her sag har også lidt at gøre med Kojima versus Konami. Øh, med at øh, tro det eller ej, Melchior, så lidt 5 har ikke været billige spil at lave. Så øh, Konami, ud, øh, udgiveren, har ikke været helt tilfreds angiveligt. Så har de ikke været helt tilfreds med hvor mange penge de blev nødt til at bruge på at lave det her forbandede mælke så lidt 5-spil. Så derfor var der lidt konflikter, og ja, det kender vi nok meget mere til øh, med øh, nogle andre øh, små konflikter der kom frem i rampelyset, men i hvert fald så er det budgetmæssige årsager, at øh, det her ikke blev færdiggjort, så de fik, øh, de fik simpelthen ikke nok tid eller penge til at lave den her scene færdig. Og det er rigtig ærgerligt, fordi der er jo noget sådan rough footage og øh, animation, der vist er tilgængeligt, hvis man køber eller pre jeg er ikke helt sikker, øh, en eller anden bestemt udgave af MLGS 95. Okay. Ja, det er med på en DVD eller Blu-ray eller sådan noget, yeah. som ekstra materiale? Ja, yeah, det er vist Special Edition eller Collected Edition. Okay. Noget den dur. Don't quote me on it. Men uh, noget den dur, i hvert fald, og... Det er meget muligt, at det faktisk er et af de vigtigste plotmæssige scener hen mod slutningen af Melchior Solid 5's historie. Og det er lidt... Fra, fra de nyhedssejt, jeg har læst, så er det lidt absurd, at den her scene ikke er med. Mm. Fordi det efterlader et stort hul i historien. Okay. I det epos, vi kender som Melchior Solid's historie. Det er mesterværk. Ja. Så der er så en lille bitte detalje, der, der ikke lige er finpudset, og der er noget, der ikke giver så meget mening i et spil, hvor der er mænd, der er grundt med ild i, og der er en kæmpe stor val, der flyver op af jorden, og der er en robotarm, der er en fyr med... Ghostface og sådan noget, så det er rigtig ærgerligt, at i den her autentiske og realistiske fortælling, at der ligesom ikke er noget, der falder helt på eller giver mening. Mm. Det er, you can't have everything, I guess. Okay. Men det er lidt mærkeligt, det der med, at det er sådan en afslutning, de ikke er nødt at lave, fordi man laver normalt ikke bare at sådan en kronologisk rækkefølge af historien, vel? Nej. Så det er sådan, fordi det virker jo til at spille rigtig poleret, og har rigtig gode ports, så det er sådan... Det normalt, det, det, det normalt er det jo det sidste, det er jo optimeringen af spillet, ikke? Jo. Man laver så. Det skal da jo lige siges, jeg er ikke 100% sikker på, at det var den reelle slutning på spillet, de ikke blev færdige med. Det kan godt bare være et par scener ja, i den. Tæt, okay. tæt ved slutningen. Okay. Det er lige sat på. Okay. Men det må jeg lige undersøge lidt nærmere, når jeg har spillet igennem det. Ja, ja det er selvfølgelig spoiler. så. Ja, ja. Det siger sig så kan man jo vurdere om, om Jeg sy synes det, det skulle have med yeah. It's real to me Jeg vil dog sige At det er Et fint plaster på såret og, og også meget interessant At det ligesom kommer ud som En lille ekstra Fordi hvor, hvem der har skylden for At det her ikke bliver fucking færdigt Om det er kun uh, Productions Eller Konami Så er det i det mindste uh, gjort, så man kan få en idé om hvad det er, man gik klip af i det fulde perspektiv og i hvert fald i høj kvalitet med alt klaret mm. så en lille, en lille bid af det i hvert fald okay. jeg kan jeg ikke tage sådan noget animation, der ser meget ikke <laughs> ud og sådan 10 poses, ja, ja. men fuck det så det er ikke det sådan helt sådan væk <laughs> ej nej, det, det er der lige nu skal vi wrap it up så? ja, Jamen, så lader vi være det sidste ord for i dag så øh, runder vi bare lige så fint dag. Mm -hmm. I kan jo se vores øh, fine anmeldelser hen, Hvor I også har fulgt med i livestreamen hen på ja. vores YouTube kanal der hedder GameTest Danmark Og det hedder øh, vi også på Twitter Twitter. Eller mm -hmm. mm -hmm. det de unge kalder det ja. <laughs> Tak fordi I vil være med ja. Så runder vi af for i dag mm. Og farvel fordi I også var Det var dejligt at vi med ja. ja nu kan man vinke Det kan man nemlig Yay, Farvel, hey. <laughs> farvel sammen. Det var en